I'm mm going -hmm. Vi för ett i alla i Sverige vakna och vi har den 31 augusti 2013 och temperaturen ut i plus 19 grader och 1007 hektopascalvis är det jag ska öppna Telefonvektor i alldeles strax och sånt, är ja, lite för också så att det kanske märks på Men det går ju, det är så tråkigt i så mörka kvällar nu, det är att det går mot vinter, man skulle vara på en annan blädgård så man kunde få en lite bättre klimat och sånt. Men vi säger nu att jag öppnar Telefonvektor i på 81 och den ska radion på. Vi får om jag ringer, annars får vi lägga på lite mer. Det här var ju en härlig som spelade på 40-talet. Det spelades ut på landets tur, en privatsändare och allting där du vet och sånt. Det var roligt i Boveslän på den tiden och så vidare. Det var bara 78, det var skiva ursprungligen. Ja, nu är det kanske någon som ringer. –Hallå? –Ja, hej. Spela mer av den här musiken. Den var jättebra, hör –Ja, jag hade ju sånt när jag var liten. –Ja, men spela mer. Du blir jag glad. Spela äh, fler av dem. –Ja, det, det finns flott. inte så många idag. på bandet, men det ena stycken. Och, och Gunnar kanske inte tycker det är för, att det är för mycket amerikanskt eller engelskt eller och sånt. Och, Ja men det finns väl svensk musik och kocka lite jazz och sving. Ja men det som jag har kopierat, de, de, de, de, de, man kommer ju så väl ihåg dem som man tycker de blir tjatiga. Jag hörde ju dem på 40-talet, det ja. de var ju vissa slagdängor och sånt. Men det här var ju det det du det, det, det, det låter sådär, där då är jag intresserad. Ja men det beror ju på det att uh, jag har uh, fört uh, från gamla 78-varvskivor på kassetter och ja. sånt. Har Har ingen skiva med det Fitzgerald? Det, det kanske finns någonstans i arkivet, men att får fram någonting snabbt, det går inte. Uh, du, du vet här, uh, det finns ju skivbackad med gamla uh, tre, uh, vinylskivor, 33-varv och 45 år och det är allt möjligt. Och, och så, jag har packar med 78-varv också och det är ju lite krångligt att spela upp dem. Du måste ändra en särskild amofon som har passande stift och sånt. Ja, det är klart. Annars så går det inte att spela 78 Nej. Men nej, då nej. Mm. Det blir ju ett sånt här resultat, det, det, det vet jag var 78, när man gör på det viset. Mm. Och med, Nej, men... En del är ju väldigt slitna, jag plockade mars 78-år också när vi eh, i gamla skotade radiogrammofoner låg de jobb ofta kvar. Det fanns en radioaffär i en gång i tiden, en radio, och han slängde en del alldeles där radiogrammofoner och plattade på att ta vara på så mycket 78-år som möjligt. Ja, du ser. Ja. ja. Mm, eh, hur går det med din radio då? Ja, det går sakta äh, nu för att jag har ju inte så bra och nu vill jag läsa avliden så nu kan jag inte få hjälp med hålltagning i och sådana här grejer längre. Så, men det kommer så småningom. Men just nu är det ett mörkt. Äh, jag måste ju laga det här förbannade taket. Det räcker äh, i, i kyrket. Mm -hmm. Jag väntar fortfarande att någon kanske kan bidra med lite pengar också. Det har inte kommit någonting i alltså, så på, jag ska säga, slutet plus i igen i slutet av sändningen. Någon som lyssnar på här sändningen borde snicka upp ett tak åt det Ja, ordentligt? men om någon kunde som vi snickar kunde, kunde ringa mig eh, efter sändningen. Men det händer inte, ingenting. Det är helt tyst i telefon oftast. Jaha, ja. Det, det är kanske någon lyssnare som har lyssnat bara lyssnat rapporter och sånt, allt tyvärr. Ja, men annars det går det inga saker att lägga. fölllägga. Ja, men jag måste ha hjälp med det. Mina ben är så dåliga. Jag kan inte klättra på tak. Nej, nej just det. Men hur mycket läcker in i köket då? Ja, det satt inne, det in du vet i kökslampan och, och den lamporna blev full med vatten och överslag och det gick en propp. Och sen under så ställer jag inte en, en plastmugg som var ganska full med vatten. Dropp, dropp, dropp sa det. Naha. en massa av vatten på vinden med en stor sjö tror jag och så sa upp där när det inte finns någon trappa upp till vinden det finns en lucka men när Lasse fanns då brukar vi resa hans steget som man stod och höll i och han brukade kunna gå upp och sånt på vinden och inspektera saker vi har ju försökt förbättra värmeisoleringen på vinden och allt möjligt själva Ja, det låter inte roligt. Jag vet inte vad vi ska göra. Nej, jag behöver någon som kan hjälpa till för jag kan inte klara det ensam Jag vågar inte gå upp på med vinden själv. För då skulle stegen ramla så kan jag bli uppstängd på vinden och så kan jag ta mig ner. Det är hoppa ner. Nej, det är så högt så då skulle jag skada mig. Mm. Mm. Det, det, det. Vi brukar ställa en steg och hålla i den eh, när han gick upp och, och sånt. Du vet Och kan det skydda att om den stegen skulle ramla att, och resa den igen? Ja, Ja, det. det jag tycker att du borde få igång några ord nu. Ja, just det. Men det måste ha tillstånd för att hålla på med sånt också. Det är det som är problemet. Jag kan ju inte ens köra som jag bil här på när radion heller. Nej. Du vet, då skulle jag kunna dra igång natt sändningar och allt möjligt som hade större frihet. Mm. Ja, just det. det. Nej, och radion så var så fri som i, i Holland och Nederländerna. Det finns ju alltid någonting, särskilt så här ur helgerna, när de orkar vara uppe på natten. De som jobbar är svårt att vara uppe och sända radio på natten. Mm. Den är Gunnar, du vet som sänder, du, du sänder honom nu va? Ja, det gäller honom. Ja, där där just, men det gäller honom. Men skulle han kunna hjälpa till att lägga på taket då det då? Nej, det tror jag inte. Han är väl snickarutbildad, han höll ju på vid järnvägen att och körde tåg och sånt. Ja, men då vore man kunna snicka om man på med tåg? Nej, det är en annan sak. Du vet att man måste vara snickarkunnig och såga och eh, måta till lämpliga och passa ihop dem och spika fint och allting. Mm. Och, så att tak blir tätt och sen eh, laga med takpapp och allt möjligt sånt det blir det sätten, det kommer ner vatten. Det kommer vatten, ja. Ja, det är just det och det är bara mögla i och allting. Det är inte bra för hälsan eller lukten som blir då. Nej, det ska man veta att det inte är bra för lukten och hälsan. Är det sant? Nej, just det. Ja. Ska vi se om det är inne i någon... Kan Det spela som... någon mer är 78? Ja, jag får se vad som ligger i fortsättningen. Ja, vi säger Jag har ju några stycken. Ja, nu linjen är linjen öppen här på 81-2100 igen. Nu ska radion på. Jag väntar. Ja, det verkar, jag hoppas nu att det inte blir en sån där rad när ingen ringer överhuvudtaget. Över, över, jag överväger nästan att sluta med telefonväktare om det ska vara på det sättet. Och sända sådana där material som Gunnar sen hit och, och eventuellt en del musik bara. Och tala lite om radioteknik och gamla tiders radio och sånt. Det var ju fantastisk tid när radioapparaterna hade utvecklats så pass att folk kunde sitta i sitt vardagsrum och höra utländska radiostationer runt om i Europa här och allting och på kort våg och allt. Det var ju en fantastiskt fint alltså på den tiden och det var ju intresset för att lyssna radio väldigt stort. Det fanns så mycket antenner på taken så alltså det var alldeles fullt och folk provade det ena, det ena andra och, och allt möjligt sånt. Och därför skulle jag vilja komma igång på Mellanvåg. <laughs> kunde, det är synd att folk inte eh, tänker på. Eh, man hör många utländska stationer på Mellanvåg om man har en eh, bra mottagare. Och man skulle, det, det är nästan som man skulle börja vilja tillverka radioapparater som är bra istället för det, dessa moderna med pipet ljud och små högtalare. Och inte alls eh, samma eh, när man jämför än en transistoriserad, någon sån här gammal 30-talskradio med rör, vilken känslighet man hör ju allt möjligt för den gamla radion som inte går att få in med den moderna och, och det är väldigt skillnad. Jag sätter på lite mer musik, kort paus. Det är lite trött, Paket med vita snören. Det kostar bara En år sjuptiofem Men räkna inte Kärleken i ören Fast mer i förrustna hjärtan Och räkna den. Man ändrar de presenter. Från rika känner som har mycket större slåt. Från direktörer och från disponenter. Du kan jag knappt inte vara så galan. De text der hopp. Kees samma, Keesa slänga. Kom på skrikskoponan. Ich jo jag fatty. Att spänna rämmen. Om den vita sjön. Men setan skri na du iväg, jag stod i kö och bröst på matineren och köpte plån till dig och mig och räckte en chans Men efter bion så fick jag gå med er och äta fattelser och kex på ovandag för Alla dessa år av tronat så slår jag in det enda som jag har. När ljusen tändas i februari månad, en liten fril från livets villighet passar. En liten tröm på en i friarkören, en pösterkärpan i en skokarton, med vita snören Som du aldrig har förstått en enda gång Nej, som du aldrig har förstått en enda gång En enda gång Ja, det var en <går> riktig Radionord-låt. Och så. <går> det är märkligt att det inte fler ringer. Nu öppet en på 81 och Jag tycker folk kunde lyssna på radio och inte bara sitta, sitta på tv eller, eller internetprogram. Utan lyssna på radio istället. Det är synd det här tycker jag. När vi har ett utvecklat radio och allting. Och det är så utan... Nu ska vi se. En signal till, tack. Hallå? Ja, det är Margareta. Ja. Jag, jag hörde bara tidigare... Som har ringde och pratat med dig. Ja, måste hon nog hålla med honom där tidigare lyssnaren. Att den här Gunnar kunde hjälpa dig och fixa ja, på. Ja, men han är ju inte här i Stockholm. Han är ju i Norge. han kan man komma och vänta på dig någon gång bo och, och Ja, jag, men det går egentligen den här Ja, Jag hade väl lika sådant intressat att han kan hålla studion en gång. Han sänder ju för Ja, dig. jag skulle ha unga killar. Kanske 20 ja, års ålder år år och, och sådär. Det är... Och så kan spela på synt där och jag skulle vilja en gammal Hammondorj. Hammondorj? Ett härligt instrument. jag vet hur bra det betyder om jag vet ju, ja. Jag har mycket elektronrör i som allting, de får sin speciella klang som är en annan grej som är en tak. Då blir det inte lägre, det går ju inte. Va? Du kan inte lägga upp en hamn och då på tok. Nej, nej, nej, jag pratar inte stort. Du måste lägga upp det, för det så fall... den gunnar och försöka nå Ja, tok. ja, men nu gör han inte det. Det vet jag. Oj. Så att, det måste vara en byggnadssnickare. Du är fackman som har yrkeskunnan där på tak. Det är inte så lätt att få tak tätt. Det får inte bli kanske ännu värre. Ja. Och då oh, nej just det, men då, då kan man inte snacka om hammondor idag för det. Nej men de ska ju, en sån ska ju stå här nere i studion då naturligtvis. jag vill gör få plats med den? Den får plats i alla fall eh, i den studion, tillräckligt stort rum, det vet jag. Mm. Vad kostar en sådan att köpa in? Ja det vet jag inte, det, det är ganska gamla instrument, det hänger väl på i vilket skikt den är, ja. om man behöver innovera, sätta in lite nya rör och annat. Ja det vet jag, ja. Jo, det Men inget... det finns många som går och det vet i Amerikan, det finna hur många som helst att köpa, uh, för det, det var ju där de tillverkades från början. Ja det där kommer från, aha. Ja, vad, vad är för många märken på dem det? Ja, det är ju Hammond och så vidare och det fanns en som är Thomas sa också tidigt. Uh -huh, uh -huh. Och det, det, det var ju den här principen, du vet, med eh, svängdjur med taggar och magnetspolar och sånt som alltså att, eh, frekvensen eh, och, och elektronrör i kombinationer och allt möjligt. Uh -huh. Det att beskriva i radio så det blev begripligt. Men det, det, det, det fanns otroligt med många olika modeller för det var inte sist uppfunnen utan det var elektromekanik från det allra början När de började på 30-talet började elektrorören komma också. Mm. ja men det är klart, det kan vara kul. Att du med stämgafflar och allt möjligt och och det var så mycket fina grejer. Mm -hmm. Ja, det är för sig. du kan få gå en hammondorgel hemma hos dig. Ja, jag har ju sett dem. I, du vet det, folk som har haft sådana där hos utkinnet i samlare och sånt. Och så. det vet jag mm. Ja. Ja, det ser ut som en stor gammal radio ungefär inne i steg med en massa grejer. Hur många rör är det sådana hammondorgel? Ja, det var nog vart eh, åt hundra rör. Jag räknar aldrig. Hur många hundra rör i en de måste ja, ha vara väldigt mycket stund. olika storlekar på dem eh, för hemmabruk och stora för, eh, du, du vet, eh, samlingssaler och sånt med solsförstärkare i och allting för att du får Ja, ja. Ja, vi får se om du får ihop en, något som kan hjälpa dig och laga taket. Ja, det taket. viktigaste nu är det här taket här för att, Va? det viktigaste är att laga taket innan det verkligen stora regnerna börjar nu på väst. Ja, ja. Det var därför jag tyckte att alltså de föregående lyssnare så att det var bättre att de började lägga om taket. Ja, ja, ja. Det är ju det. Är ju det. Jag måste ju ha yrkesmän du vet, med yrkeskunnande snikerier och helt annat. Ja, ja. Jag tycker att det är Gunnar som jobbar. Det har ju ingenting med elekt elektronik och elektricitet att du... göra som med Hamadol. <laughs> nej, men det är Gunnar som jobbar på PSI. Han har väl snäckat upp någon järnvägsvarn liksom, där någon gång. Nej, det gjorde de nog på vägstäderna. Han var väl lokalförare snarast. Och, och, och så. Alltså, ja. Det var hans. Jag sa ju nog att det här uppe med ryska kvinnor, var det? det? Jo då, det var det, men det vill jag inte kommentera, det får han göra själv i något program. Ja, ja det var förskräckligt vad han höll på. Ja, ja. ja. ja det, men det händer väl alltid, du vet ju vad män kan göra för att hitta kvinnor. Ja, så ja, har jag inte märkt, jag tycker det är lite så, med det. Det är lite så vid det här medel. får man vill ha för någonting? Ja, det beror ju på hur kvinnan ser ut som någon jagare. är riktigt snygg så kan man ju tänka sig att de jagar dem. Jag gör otroliga grejer för, för att få dem. Ja, det ser, nej. Nu ska jag försöka, nu, nu får du spela en vacker skiva för mig, nu tycker jag spelar en skiva med, med Ludvig Hallström eller... Ja, jag måste spela upp en skiva med Gunnar här sen som han ger adresser och, och Ja, är Ja, det kommer snart, men vi ska se någon ny lyssnare, uh -huh. Hängan, för timmen går rätt fort annars. Uh -huh. Ja, det det bra, så vi får klart på den här alltså. Hej. Ja, det gick fort, nu ska vi se om det kommer en till. Hallå? Ja, hallå. Ja, jag hör dåligt. Aha, är jag är högtalande ja. telefon? Ja, det är då det är svårt. Hur är på ja, telefon? Nej, det är Mark god som pratar. Ja, har du inte köpt någon annan telefon med vanlig telefon? Då skulle det gå bättre. Ja, nej, jag har hör dåligt och det är visst koncentration. Ja, jag fattar med kort, man talar om utseende. Vad är det med Ja, det, det, det är förstärkt påskjutat på den där eh, högtalar telefonen. Jag har ingen skruvare alls. Det, du för det reglera ljudet på den. Ja, jag, Vad jag vill säga det är att jag kan inte förstå när man är från Finland. Är det ju ingen Finland? Nej, det är inte. Här från Finland. Mark Levengård, han har förstört hela mitt liv. Han måste tala hela tiden på det här, jag går i tak i varje gång jag ser honom. Jag mår illa när talar. Jag måste byta kanalen. Han måste alltid argare på samma sätt. Ja, jag vet inte vem det, är, det Nej, det jag Vad jag ville komma till egentligen. Varför jag ringde. för att man ser unga damer på tv. Eh, vackra. Och man är bara vacker en gång. Och sen dalar det. Ja, man är alltid vacker egentligen. Om ja, man åldrar tyvärr. Alltså. Ja, vad jag ville komma till det är. Jag kan inte förstå att de tatuerar sig i nackar och kroppar och armar. De ser inte klocka ut. Nej, det är en populärt antagligen. Jag kan inte. För, jag har aldrig tänkt, jag har kanske tänkt att tatuera eh, in eller eh, vilken blodgrupp jag tillhör på ryggen. Eh, det skulle vara det <laughs> <Du> är rolig. <laughs> ja, ja men man... det, det kan ju annars vara tveksamt. Ja, men då kan jag skriva till telefonnummer på... På rumpan det värsta. Ja, men det vill jag inte. För jag kan ju ändra telefonnummer sen. Ja, ja i min blodgrupp är RH plusten ganska vanligt. Ja, det vet du säkert. För det, det är väldigt viktigt att de skulle bli skadad om en blodtransfusion. Ja. Jag har i hela mitt liv haft, nu börjar prata om Mark Levengård, så han går med på hjärnälven. Jo, men jag ska försöka låta bli det Men, en som jag sa att han är otrevlig. Men jag eh, tänkte på dig och den kommande jag vågar inte uttala ordet vinter ja det är ett, att det är så fattigt som att det blir sjuk också jag är inte på ordning med läkare jag låg eh, på sjukhuset en månad en vecka och så, ja. eh, krävde att komma ut själv för att det, det var ju hemskt det var ett ett hem och det, de, de, de låg i andasyring och så dog ju långsamt ja. Den, den aktuella väntetiden på akuten på slakthuset, så det till, det heter sjukhuset. Ja, den går jag inte till, Den där skulle jag vilja lägga Nej, ner. Jesus Christus, ja, förlåt ja Man ska misstöka här en sån. Men det är akutiden är 12 timmar i dag. Ja, det förvånar mig inte. Jag går inte dit. Nej, jag dammsök för några år sedan. Jag har alltid haft problem med min rygg. Jag har dansat jazzballett. Jag har hållt på att skuttat runt och dansat gammellanser. Jag har gått i ryskola. Och sen sa det bara knak och pang. Jag har halkat och det, det går över. Men... Ja, jag vill inte släppa in någon annan lyssnare. Och nästa gång du ringer, så en vanlig telefon med lur bara att den är på e Eriksson. Ja, men den är inte den bästa sorten för det här. Annars så går i moderna telefoner, men du brukar fungera utmärkt på det här telefonväxoriet. Jag talar lite lägre då. Ja, men jag kan tro att få det till Ja, det, den är för nära radion när om det Jag vill upplysa det om att med tanke på att du är ensam också. Jag är väldigt mycket ensam, här, inte var du gått ut eller fått. Jag inte fått hjälp att kunna gå ut på två år. Så jag känner mig fängslad. Och ja, jag vet ju själv. Jag ramlade ju ihop här. Du, du vet, då tog sig ja, in så, med ambulans efter att jag legat medelstlös i tre dygn. Och, och det där fick jag ju inte någon hjälp. Där så skrev jag ut mig sen. Men du kunde ju ringa och fick tag på en någonting. Jag bara röra i smeten. Jag satt i två timmar på golvet. Jag kom inte upp. Ja, jag orkade inte. Du vet hur för det första när jag äntligen lyckades ringa någonstans var. När jag dragit ner en telefon en sladd på golvet så jag kunde inte resa mig. Du vet, och hade den ner på golvet och ringde en bekant så sen ringde han ibland. Nej, nu då? Jag, jag rörde på... Ja, det här går inte bra. Du ja. måste prova en annan telefon. Ska vi säga så? Så någon annan lyssnare kan komma in. Okej. Okay. Hej. Hej. Ja, man kan tyvärr inte ha högtalat telefon när man ringer här. Så ska vi se om det kommer en signal Hallå? Då känner jag, i år, Elena. Hej! Det är väl lite bedrövligt det här senaste. Ja, intringen. men det är så. Då... Ett, vänta ett tag, det var sånt tjugo. Ja men bara det bara ska det jag jävligt. göra åt det när det är en högtalartelefon som ja. som här radion då det, kan jag inte genom fasvända. Nej men vad fan, hon kan väl ha radion en bit ifrån eller gå från en bit då. Ja men det gjorde jag inte det, det, det den där är för känslig eh, högtalartelefoner det går inte att använda i ett eh, Det går ju bra som du ser. Då kan ju vd se uppmärksamma det nästa gång hon ringer in. Ja men det händer alltid det när eh, hon ringer och det händer är det någon gammal flamma till dig där? Nej, inte direkt. Jag bara, hon var på Studio 88 ja, På det viset. Ja. Jag hörde du i år. Jag tänkte, du talade ju om ditt tak där och din problematik där. Jag måste ha hit. Folk, en firma, skulle ta, en firma som skulle komma hit vill ha 200 000 för lägga om ja, nu Du kan ju fråga någon om de kan laga det provisoriskt. Jag menar, du hade ju kontakt med Sten, kommer någon om. Ja, men det har jag inte kontakt henne Det är ju också sagt till Gunnars. Det är bara att riva ihop. Så att där skulle det kunna vara någonting, mm, eller du? Ja, men när han bor kvar i Stockholm och kommer hit och någon hör av sig, jag vet inte vad han är. Och ja. Jag har ingen möjlighet äh, att göra någonting. När det, finns har... en, det finns en ideell organisation som heter Hand till Hand som äh, kan hjälpa människor, vet om du. du kan ta kontakt med dem om de kan komma och spika lite. Ja, ja, det måste ju vara äh, kunnande också. Det är svårt att laga tak. Jo, men det finns väl alltid någon idé. Och banorna går upp på ett så han inte riskerar att ramla ner och slå igen. Du har väl ramlat ner en gång, va? Ja, det, det, det var ju det som hade sett stopp för allting. ni var 1977. Jag bröt ja. i armen väldigt gilla. Det är ett till... helvete med det i Södersykehuset så hända också sen. Ja, just det. Jag förstår det. Det är ett helvete. När man råkar ut för sina drastiska olyckor, Ja, det är en problematik att vara husägare. Det är inte det lättaste i världen. Nej, men det här beror på att man fuskat ja. och inte lagt papp på vissa ställen ordentligt. Du inte... Så där eh, börjar det ruttna och sen har det kom ner vatten. Skulle du inte kunna tänka att du hade... Det bästa vore för dig om du hade kvar huset och hade det bara som arbetslokal och sen att du hade en liten lägenhet som övernattning. Ja, jag kan inte bo i lägenheten. Jag ska ut hyra varje månad. Och du, du vet, det, ska, det här går att reparera. Det, det är bara det ena dumheterna, Att ingen kan hjälpa mig. En yrkesman skulle kunna klara det här väldigt fort. Ja, det finns ju med mästare. Något kanske kan hjälpa dig om du uppmanar någon lyssnare som ja, har... Ja, det, det, det, 200 000 har en firma så där vi kan lägga om hela taket här. Ska då, men då får de ju... Om de ska laga det där för 200 000... Det blir ett otroligt omfattande arbete. Ja, du, jag tror att de med kran lyfter bort det gamla taket. Du kan ju inte bo kvar där Lägger äh, på ett nytt... Det, det är klart jag måste göra. ingenstans att bo. Du kan ju inte bo kvar där om de skulle göra det Ja men det går, annars får man berätta, bryta upp breddena uppe på... Och så, äh, det, det är ju ett mellanslag mellan vinden och här, så man kan ju vara kvar, ja. det kommer ju inte... Äh, allting kommer ju inte ner här. Har du, du vet, det finns där... Därför... Jag har sett det många, har ju reparerat taken, i bilderna och, det, och folk har ju bott kvar, det har ju blivit så fint. Och här är ju k märkt ja. så där får jag inte ändra på du. utseendet. Ja, jag har en intressant idé. Du skulle kunna höra av dig till Villaägarnas förbund? Ja, fast jag inte medlem i någon villaägarförening och de tyckte jag inte... Nej, men det heter Villaägarnas förbund och de... Och säger att din situation är så svårartad med tak där om de har de möjligheter att kunna hjälpa dig med information om någon som skulle kunna hjälpa dig drastiskt med en provisorium? Ja, det, det är klart. De som vågar gå upp på taket, de tror att de ska braka igen om de vill inte hjälpa med antennen längre heller. Men det finns såna här killar som är, vä de är väldigt duktiga. De ser ju precis hur de ska handla och ha såna här saker som är professionella, vet du? Ja, det är såna man måste ha. Ja. Uh, du vet, uh, Lasse är ju inte uh, uh, levande längre. Han kan ju annars kanske ha gjort någon provisorisk reparation. Ja. Uh, men uh, du är inne från vinden, men, men man måste gå upp på uttaket. Han var för tung i kroppen, vet du? Ja, det var han väl inte. Han var ju lättare än mig och yngre än mig och allting. Men ja. problemet är att han är någon konstig anledning som man inte fått veta orsaken dock. Du har inte fått veta orsaken? Nej, det var någon som sa att vi har tystnadsplikt, ja så oj då. Ja, det är trist, tror du. Det går väldigt fort, tror du. Det kan gå väldigt snabbt sådär, tyvärr. Ja, det dricker man öl på en ölpub och så vidare. Och sen eh, hjälper till med vin, då, då, då kan du väl hända. Ja, men du, du får inte ha för mycket fördomar för att han kanske kunde koppla av där och njuta lite på kvällen och ha lite socialt umgänge, va? Ja, men det, det var mest det är så gott med öl. Så att det, jag tror att det är en sån här miljö, om man sitter där och nöl och pratar med lite folk. Då kopplar man av... Ja, det... men jag tror inte... Det Det, det, det, det var suget efter alkohol. Ja. ja, det är inte bra att dricka för mycket alkohol, det är klart, men mat... och så när man lever bara på hamburgare på dagen. Ja, det är inte bra det. Du äter mest matlådor från äh, m va? Nej, det har jag slutat med. Jag köper i konsumen. De var så dåliga från Hemhänsen ja. eller i kommunen där det var små plassaskar med stark hud. Det är mat som inte var vidare gott. Men om, du hör av, om du hör av det till Villaägarnas förbund och de kan upplysa dig om någon... Som de kan rekommendera som kan göra det provisorisk lagning menar jag. Ja jag ska försöka men eh, de hänvisar till någon sån här firma som ska fria hundratusen. Det går inte att bara laga lite grann utan måste man måste byta hela taket. Hör du Georg, en önskan bara, spela någon riktig hård rock. Det retar alltid upp folk hörde. Ja. det ja. hörs. Hej hej. hej. Ja, nu är linjen ledig igen. 81 Tiden börjar gå. Ja, jag väntar om det är någon som ringer. Annars får vi försöka få på en musik. Och sen ska vi spela upp någonting från Gunnar också. En formalia och sånt ser jag på den syvan tror jag en del. Ja, ska se vad jag har för Nej, nu är det tydligt någon som ringer igen. Jag ska vi se om det kommer en signal Ja, hallå. Ja, nu ska jag säga att jag så att vi lite rundgång här. Har ja, du har dragit på den på två meter, kom nog du. Ja, det, det, jag pratade med många med på två meter, för särskilt på 70-talet. Ja, jag vet det, så att du kommer. ihåg. Nu jag, sen gick jag till 28 MHz och körde en KWM2 och kollades till det lärarna tog sig den. Och nu är jag än, ännu kraftigare. Eh, och så försöker jag köra på PR-bandet för att ha någon att prata med mig, men det hörs ju så dåligt. Folk ja, nu kör jag bara efter om där jag vet att jag röstar det. Men kom du ihåg mig, Mats, som 0GSF, och, och Kent, som alltså 5AP? Kan... Ja, Kent lever ju inte längre. länge. Så... Nej, jag vet det, tyvärr från några år sedan. Ja. Men, det... Jo, men vi kommer om Mats, jag, som 0GSF, från Bagarmåsen. Ja, hur gick det med stationen? station sen? Jag har ingen aning. Jag inte så aning heller, så tyvärr, Nej. så att jag har varit jätteledsen. Men kom. det är synd om allt åker i sopor efter amatör. Ja, så att det ligger du på två meter för din eller? Nej, den stationen har gått sönder. Jag, hade, jag har ju bara kvar en liten handapparat och där ja, är batteriet ja, slut. Ja, ja, ja, och, och dessutom, när, du, du, du vet, jag kommer att köra 28 MHz. Där har jag ju en, en sån här flygradestation. Den är ju kraftig ja, och bra. Okej. Ja. ja. ja. Okay. ja med, med eh, två stycken eh, 4CX 300 i slutsäget, så Nå, ja. då, då, det, det kan bli upp till en, en kilowatt inmatad effekt. Nej då, ja, det är fint då. Det. Ja. det är en lite par grejer. Ja, det är roligt med, med omvandlare och spänningsomvandlare ute i andra rum som ja. gör vacker musikalisk ton och allting, ja, det, för att ge, det ge, ge 400 hertz och sånt där. Ja, det är bra grejer det. Med, det är det blev en väldigt liten behändig transformator för högspänningen i den stationen med 400 Hz. Mm, mm. Ja. Jag tänkte så här, jag tänkte hur, hur, hur jag vill här och du bor där kvar borta i styrburen. Ja, på samma ställe. Ja, ja. har det mycket störningar här från TVA? Nej, eh, inte alls farligt. Det, det, det verkar vara mycket värre de som ligger på PR-bandet till hyreshus. De, de hör ju bara ja. brus överallt. Ja, och det du. är ju låga energilampor som stör, att det inte ska finnas riktiga glödlampor än. Ja, ja, precis. Så vi har bort nu, så jag har med här. Jag kan inte, här, här går inte att lyssna på kortfogligen i huvudtåget. Nej, det kunde sedan, jag tro. Eh, vissa lågenergilampor eh, det, det är rätt så bra men de billigare sorterna kan störa fruktansvärt. Och jag vet, jag har märkt det här så att jag tackar in verksamheten. Jag har inte pratat i sådana fall det är, jag har lyssnat på UF och VF då, så du förstår så att det är, men då lägger vi kanske mellan vården. Det var inte du som över äh, lämnade en, en, en 70 cm station till mig äh, för många många, många år sedan. Ja, ja, det, det var, det var också, någon, ja. eh, om du har radioblaget eller någonting, så men ja. jag vet inte vad den ligger på för kanaler, för jag är inte någon frekvensräknare. Nej, idag vet jag inte allting, det är allting. Så. Nej. Ja, jag har lagt ner nästan det nu för ja. den biten. Så att, ja, så du är att gå på internet och lyssna på sina radiostationer där. Det går bra också. Ja. ja, jag har ju datorn, men inte mm. internetuppkoppling och, ja. och det är så svårt att få folk du vet ändå så ska datorn vara rätt avancerad, du vet med en klockfrekvens på 1,7 GHz och sånt. Ja, ja, ja. Den ska ju räcka, men de tycker det är inget att hålla på med sina gamla grejer. Nej, men det är kul, det är kul i alla fall. Ja. Det är så kul. Jag råkar bara lyssna så jag är ganska fin så 88,0 så hörde jag din, ja det, är, det det det det är georg, elektriska georg hörde jag. Ja, jag har ju på många år jag vet, här, så att det... men eh, jag hoppas om jag kunde få sända på mellanvåg och, och det ja, finns ju ja, stationer i Holland och Nederländerna eh, som går fint på nätterna i långväg, antenner och lyssnar med känsliga mottagare där. Ja, ja, det äh, är kul att någon som håller på, jag håller med där, för jag det för han tycker hur du pratar med någon, du har någon... Någon som ringde ett par samtal innan som pratade om Mellanvåg och började för... Ja, det är ju vi också som pratar om Mellanvåg, liksom. Ja, ja det, det får inte glömmas bort Mellanvåg, men nej. det skulle igång en station här i Stockholm. Jag har ju inte hälften gjort en radionordsändare, men jag har inte ja. orkat bygga den färdig. ja och jag vet, och jag och Kent prata mycket om det, att, uh, han höll på med sånt där, Radio, Radio Nord, så det var kul. Så. Ja, just det, men han, ja. det, Kent uh, intresse för radioteknik verkar minska, men jag hörde inte att han var igång på 80 meter uh, på nej, de sista nej. åren, eller, eller på 2 meter eller någonting till slut. nu är han borta, så att... Men, ja, det men... vet jag, han ja. levde ju många år innan han dog, eller? Åja, oh oh ja, oh ja. Efter det så är jag, jag så ledsen att han gick bort, så att ja. Ja, min kompis äh, gick ju bort också, det är jag så ledsen ja. för. Ja, ja. Ja, ja, görs. Det kul att höra dig prata med det här också, om man säger så. så att, det var kul ja. att din röst faktiskt, har du eget program det uppskattar jag. Ja, hade det jag, kul, jag ju med mer sändelse, möjligheter att sända här så skulle jag köra på ett helt annat sätt. Men tyvärr bestämmelser och grejer, ja, och att ja. det är styrt. Ja, ja. Du vet, jag får inte sätta en egen sändare på eh, FN-bandet här bara eller nåt sånt, så det en chans att jag kunde göra det också. Ja, ja. Vad hade du för signal förresten? FRP. Försvarsradio... FRP just... ja försvarsradio för Ja, Försvarens ja, ja, Jag var GZF, du vet, du kanske kommer det. Ja, det vet jag. Det, det ja, finns i ja, gamla ja. lågböcker. Jättekul att höra här på det med. Jättekul råd. Vi kanske hörs igen då. Ja, då ska så mycket. Tack. Tack så mycket. Ha en trevlig kväll. Hej. Mm, hej så länge. Ja, jag uppmanar radioamatörer att höra av sig lite då och då. Det var roligt att det, det var en amatör som jag körde mycket på, eh, två meter en gång i tiden och, och sådant. Och jag väntar om det är någon mer som ringer nu, snart har en kvart kvar här. Ja, vi startar lite musik, kort paus. AH <laughs> Men come Yeah. Mm -hmm. Oh Ja, hallå. Hallå? Ja, jag är det vända är hand, bara en kort pass. Jag vet inte om jag har kommit fram nu. Jo då, det är framme. Jag måste bara eh, vända Nej. ett brand. Ja, de kunde lyssna i vanligt eh, radio inte Iphone och alla med konstiga grejer. Och skulle telefonverkter i och rättare. Det där, jag tänkte om jag fick... Eh, Fara ut i en båt, det är precis jag önskar, eh, från det här landet att eh, ligga. Eh, du vet, ett fartyg i Stockholmshamn och sen eh, därifrån åka ut på Atlanten mot staterna och sånt. Eh, det, du vet, ifrån det här eh, för all framtid. Eh, det är eh, sänkt på länge. Men eh, det är för mycket pengar för att kunna genomföra det. Men eh, det, det, det var precis situationen eh, som jag tänkte mig där. Uh, är någon som vill ringa nu på 812100 så passa på gör det, tiden börjar ta slut klockan 6, Brue Gunnar. 812100. Nu ska jag radion på. Nu ska vi se om det kommer en till. Hallå? Ja. Ja, hallå. Ja. Nu är det Kent för ringer och du kan inte prata med mig. För jag ringer från en Iphone. Som har dålig täckning i vanlig ordet. Nu är jag på spelmanstämman på Skansen. Det började naturligtvis med regn och elände. Men sen blev det solsken och toppen. Och det har varit mycket folk här. Och det har varit riktigt bra. Jag har köpt en skiva av Offerdals spelmanslag och eh, liknande. Ja det är jättefint i alla fall som det är här uppe. Det är synd ja. att... Eh, Både nationalismen när man lyssnar då på på, på veterinären och, och lyssnar på Lennart som ska liksom provocera, man ska spela hårdrock i ett, eh, ja, det, och det, det är klart jag kan program, göra en, och, och, jag bara men hur som fram. helst i alla fall det har varit jättefint här uppe och, och mycket folk är det som sagt här och jag hoppas att det skulle finnas någon av alla de här fåntrattarna som har pratat, nu vet jag inte om det var David som pratade idag han är väl den enda som är seriös, man han har aldrig någon gång spelat en svensk spelmansmusik eller svenska folklandslag och liknande reklam för det. Men Med det är ju inte jag och inte de andra fånfrattarna som spelar hårdrock och punker och liknande. Ja, då säger vi så. Morsning, korsning. Ja, hej. Ja, folk kunde använda det. Eh, Lyssna på radion. Eh, du, du vet att prata i telefon så skulle det fungera bättre och ha någon, eh, ra, lite radio där de hade haft övertaget i när här radion istället direkt. Då hade det säkert gått bättre. 81 nu ska jag radion på. Ja, jag startade den där kassetten med Gunnar också, sen kom ju han med sin sändning efter men det började gå en gång minst. Mm. Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Jannerhomet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Jannerhomet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar1.tk. Vår webbradio dygnet runt är nedradion.tk. Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634252-1. Och vår försäljningsverksamhet. Alltså, försäljningsverksamhet finns då på annons1.tk.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 Oh, oh, Ja, där måste vi bryta den låten för eh, det är inte många minuter kvar nu. Men det finns ett eh, plus åt det studiofrekventa om det är någon som vill hjälpa till ekonomiskt eh, som är 634252-0. 634252-0 och det måste stå studiofrekventa eh, på talongen där. Och det. Och, och, och det, jag önskar att någon kunde hjälpa mig med som kanske skickar en donation eller så. För det finns ju många som har mycket mer pengar än vad de kan göra av med sin livstid. De har hur mycket som helst så det märks inte om de skulle skicka ett. Bidrag som kan göra en oerhört äh, stor nytta äh, hos mig här och kunna kosta på att laga taket. Det var en lyssnare som ringde under äh, en äh, här, när Gunnar pratade och sa att jag kunde alltid få rota av drag. Men jag måste ju ha pengar. Det går inte att slänga ut 200 000 bara när man är pensionär. Och, och när man inte har en firma som lönar sig på det viset som skulle behövas. Kunde man få, få igång lite mer sändningar här på närradion till att börja med. Och, eller hade någon form av lokalradio så det kunde röra reklam och så vidare. Så kanske det skulle börja komma in pengar och drivas som radionord. Och någon anställd här, eh, radioproducent som kan göra bra program. Eh, och, så, och så kunde jag känna tjänst huvudsakligen som tekniker bara. Men Jag får säga hej då så småningom. Nu kommer Gunnar om två minuter. Jag ska betala en kort. Du är alltså kulturföreningen i och ansvarig till Gunnar Andersson. Eh, det, ni kan fortsätta lyssna så hoppas han kommer igång nu. Eh, det kommer ur internet eh, till närradion radion så därför vet jag inte så mycket i förväg här för han har börjat. Men okej, okay, hej så länge. Eh, är någon som vill ringa mig så går det alltid att ringa privat eh, fem över eh, eller någonting sånt. Eh, kväll här privat och prata med mig. 81-21-00 gäller det även där att ringa på. Det går alltid bra. Ska, eh, jag kommer att vara hemma här hela kvällen ikväll. Hej hej! skriva till oss då på adressen Gyllarhonet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Gyllarhonet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Ni kan besöka oss på grundar1.tk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 öger i den ort. Nu tills vi har givit oss till det är så att du Gå Ingen barnslande, ingen är det rätt. Det till flykt och vi, stod emot. vi till Det, sista det stod. Vi gav aldrig, vika, vi gav aldrig. Vi väger det vika, vi väger det kom. Sverige är vårt frusstället. Kom vi kommer det vika, kommer det kom. Sverige är vårt frusstället. Vi väger det vika, vi väger det kom. Sverige är vårt frusstället. När du ska packa ut En gång stopp, du har sett som en flop Vi är gälldigt och vi sätter stopp Vi kommer till vika, vi kommer till vårt Det väger att svika, det väger att gå vårt Komma tillbaka, komma tillbaka. Så jag är en vorefustelad. är det är grekiskt. Så Ja, ni kan ta och skriva till oss då på adressen Jallarhonet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Jallarhonet Box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 netradio.tk Det går bra att lyssna på netradion också via Gunnar 1tk Sen har vi nalsol.se, nalsol.tk en spegel med massa länkar. Adressen vad gäller Hornet Box 42 021 126 12 i Stockholm. Och vi sänder närradio på Stockholms närradio 88 MHz varje lördag 17.00 till 18.30.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 Vi är de ensamma stugornas folk och även om vi numera delvis bor i städer så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugersittares stugor. Ensamheten i stora ösliga skogar har svensk folksjäl i genom tusenden av år. Brottningen med stenen och stöbben och åken bröts har gett oss krafter, andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka kraft.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 Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar, men morkhulsflykter var stugbacken och tranernas skrik från särre. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt gömma vatten plaskande kring barna med sorgskorpor på knäna. Det är höstens röda dingontyver och det nedfallna äpplet i daggräset en klar morgon. Det är vinterns nödriver vid Fastebro, det är iskanen och tältbacken.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 Detta är det egna, det som aldrig ska låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsband, min andliga arvslopp. Som jag har att föra oröd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska. Det ja, det här är kulturföreningen Gjallarhornet. Den fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen. Vi har sändt i mer än 25 år nu på Stockholms närradio varje lördag. Klockan 17.00 till 18.30. 200 watt. 88 MHz. Stockholms närradio. Eller lyssna via närrådetföreningens hemsida. Narradio.se Ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Eldorado var ett av de program som var nytt 1980. Det hade vi planerat. Jag hade skissat på den här Eldorado-idén under 70-talets slut. Och det var i mycket ett försök att ta större friheter. Släppa in tonfall, atmosfärer, intryck. Som på den tiden inte gärna sågs med blida ögon någonstans. Inte i radio, inte i några medier. Det var trångt då. Det kan vara svårt att komma ihåg nu. När den så kallade lyxen breder ut sig som en tunn förnissa över i det närmaste allting. Men då var det som en hård spark, om ni vill, en protest. Men radiohistorien är förstås kopplad till Historien hela tiden Radion är det snabba mediet Och vi sitter i historiens knä När folk hör av sig med önskemål och säger Sänd det i repris Det där ska vi höra en gång till Då finns det ett program som har satt sig fast Och det har inte alls med den här glättade eldorado att göra det var ett specialprogram vi gjorde just när vi hade startat Eldorado när vi hade öppnat champagnekorkarna och det börjat påla. Då kom som en åskskräll ekot av skottet i Frånjöjåk då John Lennon sköts till döds. Först ...satt vi i en rad redaktion och sa att... Är ...det här är makabert. Det blir en likvaka. Vi spelar lite bra beatles och gör ett program som vanligt. För vi skulle sända äldre den kvällen. Men vart efter dagen gick insåg vi att... ...för oss och för de flesta som lyssnade på det... ...skulle det kännas än mer makabert att låtsas som om ingenting hade hänt. Så vi kastade ut all planering... Alla ginglar, alla häftiga ljudeffekter och vi sände programmet istället direkt från studion. Så vi satt oss med Beatles skivorna, gick ner i arkiven i biblioteken, tog fram ur tidningsläggen ur bandarkivet, bläddrade i böcker, delade ut uppgifter och satt och skrev och jobbade fram till sändningsdags som var klockan 22 på kvällen. Så här lät den gången direkt i Eldorado.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 Ansvarig utgivare är Gunnar...